Bine ați venit la Știința.info, locul unde ultimele știri din știință se discută informal și neserios în fiecare săptămână. Astăzi este 11 martie 2007 și o să vorbim despre măsurarea intențiilor din creier, despre conceptul fabricii din garajul fiecăruia, iar în final veți afla câte ceva despre încălzirea globală. Rămâneți conectați pentru a privi cu alți ochi lumea din jurul vostru. Seara. Eu sunt Cristi, iar Andrei ne lipsește astăzi, care e o gripă urâtă cu temperatură ridicată. Nu-mi fac eu griji de el, cât de adișor, păiețelul lui. Când și copilul a avut temperatură ridicată, Andrei a fost cu copilul la doctor. După o manieră care probabil numai aici în Olanda se poate găsi, doctorul i-a constatat gripa la copil, i-a dat supozitoare și l-a rugat pe Andrei să nu mai treacă pe la el decât peste patru zile, dacă copilul mai are temperatură. Între timp, Cred că Andrei stă cu mâna pe telefon și sună la prieten, să vadă ce e de făcut în astfel de cazuri. Sau verifică internetul, poate cel mai de încredere doctor. Eu aici am să continui misiunea și am să încep cu citatul săptămânii. Fizica nu este o religie. Dacă ar fi fost, am fi avut o sarcină mult mai ușoară în strângerea de fonduri. Leon Lederman, laureat al premiului Nobel în 1988, pentru contribuția sa la înțelegerea neutrinilor. Prima știre scurtă este din domeniul tehnologiei. Compania Samsung a scos pe piață un card de memorie flash de numai puțin de 8 GB. Memoria flash este o memorie nevolatilă, însemnând că ea nu are nevoie de prezența unei surse electrice pentru a fi păstrată intactă. În plus, memoria flash poate fi stras electric și rescrisă în același fel. Este tehnologia folosită cel mai des în cartule de memorie, incluse în aparatele de fotografiat sau în telefoanele mobile locul unde Samsung este unul din liderii de piață. Soluția celor de la Samsung dublează și capacitatea versiunii precedente de 4 GB și performanța acesteia și în plus este cu 20% mai mică. Noua versiune este capabilă să transmită datele cu viteze de până la 52 MB pe secundă, devenind probabil cea mai rapidă de pe piață. Cât este prețul ei estimativ, nu știu încă, n-am reușit și să aflu. Mă atrage însă care are mai multă memorie chiar și decât un DVD. Recent, oamenii de știință au ajuns să ne poată citi intențiile din creier. Dar trebuie să ne fie frică? Da, aș zice eu, dar nu pentru că ne pot citi gândurile după ce noi le avem ci mai degrabă, pentru că pe viitor poate că le vor citi chiar înainte de a le avea noi. Introducerea echipamentelor medicale de rezonanță magnetică sau tomografie computerizată a revoluționat în ultimii ani înțelegerea fenomenelor ce au loc în creierul nostru. Aceste echipamente destul de masive și de scumpe, de ordinul a milioanelor de dolari, fac posibilă vizualizarea interiorului creierului cu rezoluții de ordinul la un milimetru, în creier, aceste aparate vizualizează în mod normal consumul de sânge al neuronilor din diferite locații ale creierului, cu sau fără substanțe de contrast ce trebuie inhalate, iar difericirea acest consum de sânge este corelat cu activitatea cerebrală din zona respectivă. Un astfel de echipament a fost folosit de cercetătorii de la Institutul Max Planck din Germania pentru studiul localizării intențiilor din creier. Ei au efectuat un experiment simplu în care un număr de subiecti au avut de ales în a scădea sau a aduna două numere, înainte ca numere să le fie prezentate. La câteva momente după ce subiectii decideau ce operație să facă, cele două numere erau prezentate pe ecran și subiectii puteau efectua operația aleasă. În numeroasele încercări, cercetătorii au vizualizat imaginile creierului, produse de echipamentul de rezonanță magnetică, Înainte ca ei să prezinte efectiv numerele subiectilor, deci în momentele când aceștia își pregăteau intenția de a scădea sau a aduna cele două numere. Într-o primă fază, i-au identificat regiunea din creier unde activitatea cerebrală era foarte ridicată în timpul acestor procese și au găsit-o într-o zonă prefrontală a creierului. Nu este de mirare, căci se știe deja că în partea frontală au loc procesele superioare ale creierului, care ne definesc ca ființe inteligente. În plus însă, cercetătorii au studiat și imaginele obținute în timp ce subiecții își defineau una din cele două intenții. Și minune, imaginele măsurate depindeau de intenția aleasă. Nu e atunci de mirare că cercetătorii au putut să prezică intenția subiectului de a scădea sau a aduna numerele cu câteva momente înainte ca aceasta să-și o facă publică prin efectuarea operației. Cu alte cuvinte, cercetătorii s-au uitat în creier și au putut să vadă care era intenția subiectului. E drept, cu doar 70% șansă de succes, dar lăsăm asta acum deoparte, că Andrei nu e prezent astăzi ca să vină cu criticile lui. Wow! Au, exclam au exclamat toți comentatorii de știri și o știre că asta a zburat cu viteza luminii în jurul globului. Păi să fie avut comuniște o mașină ca asta, puneau în toți turnătorii care lucrau pentru securitate. Interogatorii fără unghi scoase, soți sau soții netorturați, pentru a afla adevăratele intenții de sabotaj ale ordinii de stat E drept că echipamentul e scump, greu de folosit Trebuie să stai nemișcat în mijlocul unui covrig uriaș Nu orice mică intenție poate fi identificată În prezent numai două Și e și foarte imprecis Dar se poate Iar în viitor tehnica și se va îmbunătăți de sigur Nu pentru comuniști Dar pentru azi nebun care sigur că o să apară Că nu ducem lipsă de im. O imagine apocaliptică, nu e așa? Nu, ei bine încă nu Mie mi se pare că scenariul ăsta este încă mic copil față de adevăratul pericol pe care îl ascund latent aceste experimente și care are de-a face cu natura intrinsecă a fiecărui om, cu voința sa proprie. Imaginați-vă ce ar fi dacă cercetătorii ar ghici intențiile, pe baza imaginilor măsurate ale creierului, nu numai înainte ca subiecții să le facă publice, dar și înainte ca ei înșiși, subiecții înșiși, să fie conștiente de ele. Ha, o să spuneți, păi așa ceva nu se poate. Ei bine, nu fiți așa de siguri. Există astăzi o linie de cercetare în neurologie care încearcă să ne convingă că noi de fapt nu avem voință proprie. Ceea ce nu numim noi o alegere conștientă este de fapt o constatare a unor neuroni din creier, ăștia ar fi conștiința noastră, de ceea ce alți neuroni fac fără voia noastră. Niciodată nu alegem. Întotdeauna observăm o alegere deja făcută. Teoria aceasta a devenit populară în urmă cu câțiva ani când se pretinde că s-a măsurat prezența intenției cu câteva sute de milisecunde înainte ca subiectul, subiectul însuși să fi făcut alegerea. Măsurătorile au folosit însă un encefalograf, un aparat ce măsoară potențialele electrice de pe suprafața creierului și care dă semnale destul de zgomotoase, în așa fel încât fiecare să se poată îndoi de aceste rezultate. Imaginați-vă însă că tehnica rezonanței magnetice și-a scurtat timpul de măsură, care acum e de câteva secunde, la câteva, câteva sute de milisecunde, și că am vedea într-adevăr intenția subiectului pe ecranul aparatului, chiar înainte ca subiectul însuși să fie conștient de ea. Ca am putea identifica precis neuronii care observă, și care unii pretind că i-au identificat deja în persoana așa numiților neuron oglindă, ca și pe cei care de fapt hotărăsc, foarte probabil în urma unor procese mecanice. Ce facem atunci? Căci atunci am distruge practic noțiunea de alegere conștientă, care stă la baza societății noastre. Gândiți-vă la dreptul penal, la religie. Dar și care ne dă sentimentul că suntem într-adevăr altceva decât niște observatori în lumea ce ne înconjoară. Nu aș vrea să mă gândesc la consecințe. Cercetărilor prezentate astăzi nu le găsesc o sursă de articol publicat recent. Se prea poate ca autorul lor să se bată încă cu referenții că articolul să fie publicat în ciuda procentului de 70%, foarte scăzut de reproductibilitate. Luma de astăzi sună cam așa. Se spune că un student care s-a urcat într-un tren, s-a așezat pe scaun și spre surprinderea lui, l-a văzut lângă el pe Einstein, autorul teoriei relativității. Foarte încântat, studentul a exclamat. Scuzați-mă, domnule profesor, oprește cumva orașul Boston la acest tren? Toți părinții știu că de mult se pot atașa unii copii de popușile lor. În cazul nostru, sunt seri în care întreaga noastră familie este în căutarea disperată a ursului pierdut, fără de care cel mijlociu nu poate adormi. Recent, Cercetătorii au investigat care sunt fenomenele ce stau în spatele acestui atașament față de păpușa proprie și au ajuns la niște rezultate de bun simț, aș zice eu. Astfel, i-au testat reacția unui număr de copii la diverse experimente efectuate asupra păpușilor lor. De exemplu, aceste păpuși au fost introduse într-o mașină de copiat. De fapt, un simplu fingurant în spatele unei perdele ce dădea înapoi dublurile păpușilor. Un sfert dintre copii au refuzat să-și lase păpușa în, acest loc, în acel loc periculos, iar, ce, iar cei care au fost convinși au vrut mereu originalul înapoi și nu copia. Concluzia cercetătorilor este că copiii cred că păpușa lor este îndezestrată cu un fel de esență vie, care îi dă identitatea, esență ce nu poate fi copiată de mașină. Ce prost sunt copiii, nu-i așa, să găsească o esență într-un obiect pur material? Și ce deștept suntem noi astăzi, nu? Să nu recunoaștem niciun fel de esență fie în ea, în oamenii din jurul nostru, în lumea ce ne înconjoară sau de ce nu în icoane. Ca să-și probeze și mai bine teoria, oamenii de știință au pus la copiat obiecte speciale, care au parținut și că reginei, și în acest caz copiii au preferat originalul. Aici sămânța viitorilor colecționari, ne atenționează oamenii de știință. Ca și copiii, colecționarii cred că obiectele poartă ceva din esența proprietarului. În același fel, Putem explica și reluctanța oamenilor obișnuiți în a atinge obiecte purtate de un ucigaș. Desigur că teoria pare logică. Pe mine m-ar fi interesat însă să aflu dacă există o corelație între copiii care sunt atașați puternic de păpuși în copilărie și atitudinea lor religioasă de mai târziu. Mai târziu, cred acești copii mai ușor în Dumnezeu? Rezultatele acestor cercetări au fost publicate în revista Cognition de un grup de cercetători de la Universitatea Yale din Statele Unite. Și acum, o știre pozitivă, în special a zice pentru micii întreprinzători. Este vorba de un spre un nou concept, așa numita fabrică de acasă, și care a fost demonstrat recent, cu succes, de un grup de la Universitatea Cornell din Statele Unite. Aceștia au făcut un prototip care poate construi obiecte tridimensionale la alegere, dintr-un plastic care se întărește foarte repede. O idee simplă, nu? Cu numai câteva mii de dolari, i-au asamblat un robot care se aseamănă foarte bine cu unui printer. Astfel, robotul are un vârf prin care poate ieși plasticul ce se întărește foarte repede. Vârful este așezat pe un braț ce scanează un volum, suprafață cu suprafață. Contrul fiind de computer, aparatul poate astfel construi obiecte din plastic la alegere, cum ar fi de exemplu curele de ceas sau piese de Lego, așa cum au demonstrat cei de la Universitatea din Statele Unite. Deși evident, conceptul acesta poate avea un impact uriaș asupra ceea ce noi putem face acasă, aducând aminte de începuturile anilor 90, când studenții întreprinzători de la Automatica asamblau primele calculatoare prin cămine. Folosind acest robot, Putem downloada software de pe internet cu obiectele ce vrem să le construim, având avantajul că le și putem personaliza sau dimensiona după cum vrem noi. Deja diferite grupuri din lume au folosit un echipament asemănător în a produce ciocolată personalizată, componente metalice, folosim metale cu o temperatură scăzută de topire sau pur și simplu pahare din plastic. Fără îndoială că și dumneavoastră aveți anumite obiecte în minte, doar imaginați aici care vă poate opri. Ceea ce este cu adevărat atrăgător este prețul unei astfel de echipament, care poate fi adus în ordinul câtorva sute de euro, odată construit în producție de masă. Acum produsele profesionale similare costă cam 100.000 de euro. Astfel, poate că acest produs va deveni tot atât de comun ca și printerele. Sau poate că va ateriza în garajele celor care își vor face din asta un hobby, sau de ce nu o mică afacere. Așa că așteptăm cu nerăbdare prezența unei astfel de fabrici de acasă, între produsele destinate consuma consumatorului larg. Poate că în sfârșit soția mea va cumpăra unul să-mi facă o statuie. Cine știe? Chiar să nu mai visez. Pentru mai multe informații despre această fabrică de acasă, vizitați fabathome.org. O să pun un link și pe website. Pentru excepția săptămânii, avem astăzi o mirare, care sună astfel. Universul are sute de miliarde de galaxii și fiecare galaxie are sute de miliarde de stele. Uriaș, nu e așa? Totuși pe mine mă miră că viața ar fi putut apare la întâmplare, măcar pe una dintre planete, cum este Pământul. Toate aceste miliarde de miliarde de stele cu planetele lor, mi se par prea puține laboratoare de încercări, dacă e să-mi imaginez cum au apărut organismele complexe, moleculare, ale vieții de pe pământ, din combinația aleatoare de molecule, cum zice Darwin, chiar și încercând 14 miliarde de ani, parcă tot nu mi se pare suficient pentru a da un bilet câștigător al vieții inteligente, măcar pe una dintre planete. Mirarea aceasta se referă desigur la problema designului inteligent, despre care poate vom vorbi mai pe altă dată. Cert este însă că nimeni până acum n-a putut face un calcul să ne arate că viața, așa de complexă cum o știm, cel puțin la nivel molecular, ar fi putut într-adevăr să apară la întâmplare. Dacă le dăm însă câțiva ani oamenilor de știință, poate o vor face până la urmă. În fond, indicațiile evoluției în biologia moleculară sunt destul de puternice în favoarea lui Darwin. Am ajuns la știrea lungă a săptămânii a trecut. Aceasta este însă o știre mai veche, cam cu o lună, și se referă la încălzirea globală, într-un studiu publicat de Grupul Interguvernamental pentru Evoluția Climatului, organizație ce funcționează sub egida Națiunilor Unite. Deși problema este mereu actuală, am putea spune. Chiar săptămâna asta a fost Băsescu la Bruxelles să fie și el moț la întâlnirea președințelor Europei pe astfel de probleme. Sper că nu a dat vina pe soluția imorală pentru creșterea temperaturii Pământului. Problema încălzirii globale am aflat-o din mediile de știri, mai degrabă decât din cele de știință. Mi-a fost mereu frică să-mi dau cu părerea, nu numai că nu știu, dar și pentru că nu, ca nu cuva să cad într-o plasă pe care o iau mereu intelectualii când se unesc în grupuri, și care funcționează surprinzător și nu de puține ori, ca niște turme. Ca să dau numai două exemple, avem grupul intelectualor tineri ai generației interberice, care a căzut ușor în plasa legionarismului, sau grupul socialiștilor francezi atrași de comunismul rusesc, cu toate strigătele de, trezi, de trezirea lui Palaiti Strati, care apucase să vadă comunismul la fața locului într-una din puținele vizite permise de urmașii lui Lenin în lagărul sovietic. În cazul de față, este pericolul de a mă înregimenta între cei ce spun, atenție, vine încălzirea globală, vine sfârșitul lumii, fără a ști însă dacă iau dreptate. Așa că mi-a făcut ceva timp până a analiza științific concluziile prezentate în raport și a le discuta. Mai bine zis, moloologa cu dumneavoastră. Din nou, spiritul critic al lui Andrei în lipsește în seara asta, mai ales că probabil nu m-am pregătit suficient. De dragul st structurii, o să împar discuția despre încălzirea globală în patru etape. 1. Este încălzire globală? 2. Este ea o anomalie în istoria planetei sau e ceva normal? 3. Dacă e anomalie, este o anomalie datorită omului? Și 4. Ce determină anomalia? La punctul 1 ne răspunde clar al treilea grafic al raportului. În ultimii 150 de ani, temperatura medie înregistrată a planetei a crescut cu un grad, iar nivelul mării cu 20 de centimetri, fără dubii că s-a măsurat direct. Încălzirea globală există, deci. Atenție însă, ea există în cazul în care definim încălzirea globală ca evoluția temperaturii medii a planetei și nu ca un efect al intervenției umane asupra planetei, pentru că a doua definiție este încă folosită de anumite medii de informare. Prietenii știu de ce. Pentru claritate, în definiția studiului publicat, încălzirea globală există, dar ea nu se referă încă la impactul omului asupra planetei. Punctul 2 Este această creștere a temperaturii o anumelie în istorie? Și aici încep discuțiile. În primul rând, trebuie să știm cum a evoluat temperatura în istorie. Măsurătorile care sunt menționate cel mai des, sunt cele de gheață polară. Astfel, apa la suprafața calotei polare îngheață constant, formând straturi succesive de gheață. Adâncimea la care se află un strat este direct corelată cu perioada în care apa din el a înghețat, deci când el s-a format. Stratul de gheață este cu atât mai vechi, cu cât el este mai adânc. Mai mult însă, gheața închide ca într-o chisoare, ca într-o bulă, molecule de aer care se întâmplă să fie în apropierea suprafeței la momentul respectiv. Cu alte cuvinte, dacă vrem să respirăm aerul de acum 100 de mii de ani, nu avem decât să deschidem gheața ce s-a depus în acea perioadă și să extragem aerul prins în bulele de aer de acolo. Cele mai import importante măsurători de acest tip, efectuate acum câțiva ani în cadrul proiectului european EPICA, se concentrează în mod special asupra izotopilor de oxigen a deuteriului, și a dioxidului de carbon. Concentrația izotopului de oxigen poate fi corelată cu volumul global de gheață, iar deuteriul de gheață ne dă indicații despre temperatura media pământului. În plus, concentrația unor astfel de molecule se poate și măsura în cochilile scoicilor aflate pe fundul oceanelor. Rezultatele măsurătorilor din aerul de gheață și cele ale concentrației obținute de scoici se corelează destul de bine. Așa încât cred că putem avea destul încredere în rezultatele acestor măsurători. Măsurătorile acestea ne spun că pământul se încălzește și se răcește periodic la fiecare sută de mii de ani, cu aproape 6 grade, suficient însă pentru a acoperi toată Europa cu un strat gros de gheață, formând așa numitele epoci glaciare. Originea fenomenului pare a fi mișcarea excentrică a pământului pe orbita sa, care are într-adevăr deviații ce se corelează destul de bine cu aceste glaciațiuni. Trebuie observat că creșterea de temperatură din ultimul secol, de un secol și jumătate de fapt, dar, ca să ținem minte, o să zic de acum acolo un secol, că această creștere este de aproximativ un grad, pe când variația naturală a temperaturii Pământului este de 6 grade la 100.000 de mii de ani, adică mult mai mică. Punct ochit punct lovit pentru susținătorii încălzirii globale, zic ei, creșterea de temperatură din ultimul secol a fost mult prea rapidă, ca să aibă de-a face cu cauzele naturale. Și da și nu, a zice eu, dacă mă uit mai bine la date, căci conform acestora, încălzirea de la sfârșitul unei astfel de perioade reci a fost foarte rapidă, în chiar mai puțin de 8.000 de ani. Cu alte cuvinte, pământul se poate încălzi singur cu 6 grade în 8.000 de ani, care înseamnă cam un grad la 1.000 de ani, ce e drept încă de 10 ori mai puțin decât rata de încălzire ce observăm noi astăzi. Să le dăm, deci, din nou credit celor care spun că încăzirea din ultimii 100 de ani este anormală. Uitându-mă atent la perioadele de glaciațiune, nu se poate însă să nu mă treacă puțin fior de gheață. Ultima încăzire bruscă a avut loc acum 10.000 de ani, după care temperatura s-a păstrat la maximele ei pentru cea mai mare perioadă din istoria glaciațiunilor. Aceasta, spun unii, a permis dezvoltarea civilizației umane. În vest, adaugă unii răutăcioși. În mod normal, după vreo câțiva mii de ani, ar trebui ca temperatura să scadă din nou cu vreo 6 grade și gheața să acopere din nou toată Europa. Să vedeți atunci ce o să ne închesuim tot să emigrăm în Etiopia sau Kenya. Și eu o să zic că, e, eh, ne aviză. Nu ne-ați dat voi nouă? Nu vă dăm nici noi vouă. Să revenim la discuții serioase însă, și anume să trecem la punctul 3. Dacă încălzirea rapidă a ultimului secol este o anomalie, este ea datorită omului? Cei care sunt împotriva încălzirii globale datorită omului, au aici o misiune destul de grea, din start. Căci dacă vedem anomalia chiar acum, chiar acum când ne-am dezvoltat industriile, cum ar putea să fie asta o simplă coincidență? La un moment dat s-au învecat variațiile în activitatea solară. Simplu, nu? Soarele ne încălzește și el ne răcește în același timp când nu ne mai dă lumină. Iar variațiile măsurate în evoluția temperaturii globale parcă se corelează într-adevăr cu evoluția activității sorare. Ultimul raport al Grupului Intergu Interguvernamental pentru Evoluția Climatului infirmă însă această ipoteză. El ne spune că variațiile induse de soare sunt de 10 ori mai mici decât cele observate. Alții încearcă să estimeze temperatura din ultimii 2000 de ani și să ne spună că putem avea variații rapide de temperatură în urma cauzelor naturale. Se știe deja că în jurul anului 1000 a existat o perioadă mai caldă, iar unele studii sugerează deja o diferență de temperatură de 1 grad între această perioadă și acum. Considerând că această încălzire a avut loc într-un timp mai mic, să zicem de 300-400 de ani, obținem atunci rate de încălzire de numai 2-3 ori mai mari decât cea pe care o observăm acum. În fond, știm și noi că dacii treceau Dunărea pe gheață să-i prade pe romani. Oricine a văzut în ultimul timp Dunărea închezându. Mie mi se pare atunci într-adevăr plauzibil ca temperatura să varieze cu un grad la câteva sute de ani, de 300 sau 400 de ani cum menționează aceste studii. Se prea poate de asemenea ca temperatura să oscileze acum într-un mod natural pentru a scădea poate neașteptat de repede mai târziu. Deja se speculează că zilea, încălzirea globală ar duce la dispariția curentului golfului care ține cald de Europei de Vest și ar aduce mult de gheață în Germania și Anglia. Cum spun cu hazi românii de pe forum, deschid citatul, toată Europa până la unguri va fi acoperită cu gheață. Patrioți, nu vindeți terenurile la străini. În 2100 o să le arătăm noi la imperialiști unde este centrul lumii, închid citatul. Fluctuații necontrolate ale temperaturii pot produce însă reacții în lanț, așa cum este des invocat exemplu gheței polare. Aici, scăderea gheții polare va face ca mai puțină lumină să fie reflectată înapoi de gheața polară prezentă, și mai multă să fie absorbită de pământul neacoperit de gheață. Aceasta conduce la o încălzire mai accentuată și la topirea unei cantități și mai mari de gheață, provocând o reacție în lanț. Iar un astfel de proces de reacție în lanț ar putea să aibă loc într-o direcție sau alta. Facând un sumar al punctului 3, aș spune că este probabil că această creștere rapidă de temperatură, pe care observăm în ultimul secol, să fie într-adevăr o anomalie datorită prezenței omului. Asta pentru că rata de variație a temperaturii observată acum este într-adevăr cea mai mare din istorie. Aș folosi însă termenul de probabil și nu de foarte probabil pe care îl folosește raportul grupului interguvernamental. Punctul 4. Dacă încălzirea globală e datorată omului, cei de la grupul interguvernamental pentru evoluția climatului dau o probabilitate de 90%. Ce este precis responsabil de ea? Iar răspunsul lor este direct și precis. Emisiile masive de dioxid de carbon ale perioadei industriale cu care avem de a face în ultimii 200 de ani. Este vorba în mod special de ardele de combustibil fosili, căr cărbune sau petrol, care au început într-adevăr acum 200 de ani odată cu apariția fabricilor și mai târziu a termocentralelor. Concentrația măsurată de dioxid de carbon a crescut într-adevăr cu 30% în ultimii 200 de ani. Nu pare mult, dacă ținem cont că dioxidul de carbon este cam 0,03% din atmosferă, dar impactul este uriaș asupra atmosferii pământului datorită efectului de seră. Ce este efectul de seră? Lumina provenită de la soare este absorbită pe pământ, provocând încălzirea acestuia. Conform legilor corpului negru, pământul, fiind cald, va emite și el radiații la rândul lui, care vor fi în acest caz radiații în infraroșu. O parte din aceste radiații se pierd din spațiu, iar o parte sunt reabsorbite de moleculele din atmosferă, ce vor disipa mai apoi această abs radiație absorbită sub formă de căldură. Cele mai importante molecule sunt vaporii de apă, care dau între 35-70% din radiația absorbită de atmosferă. Dioxidul de carbon dă mai puțin, între 10 și 20% din radiația infraroșie absorbită. Cei de la grupul interguvernamental pentru evoluția climatului susțin că creșterea măsurată de 30% în concentrația de dioxid de carbon este responsabilă de creșterea observată a temperaturii atmosferii cu aproximativ un grad, chiar dacă influența dioxidului de carbon este de sub 20%. Punct de atac pentru oponenți, care susțin că dioxidul de carbon este asimilat de oceane sau că variația de concentrație a vaporilor de apă va fi mult mai eficientă în schimbarea temperaturii globale în funcție de condițiile atmosferice. Greu să mă pronunț, în mod special pentru că este aproape imposibil de calculat precis care este cantitatea de dioxid de carbon emanată de activitățile umane în atmosferă de-a lungul acestor 200 de ani și care este precis variația de temperatură pe care ea o determină. Raportul grupului interguvernamental ne prezintă și o figură cu simulările numerice ale acestor estimări. Și aceste simulări se potrivesc așa de bine pe ce s-a observat, că nu prea am încredere în ele. Nu mai spun că chiar și acestea estimează contribuția umană la creșterea de dioxid de carbon la doar jumătate, restul contribuției fiind totuși naturală. Acum, faptul că variația concentrației de dioxid de carbon poate provine și din cauze naturale, nu mi se mai pare o utopie, în special dacă mai privești și graficele cetetătorilor polari. Astfel, Acestea au măsurat concentrații de dioxid de carbon pe parcursul a sute de mii de ani, ce urmează fidel variațiile de temperatură ale atmosferei din acele perioade. Ori, dacă orbita Pământului induce variațiile de temperatură, atunci pare logic ca variațiile de temperatură la rândul lor să fie indus variațiile în concentrația de dioxid de carbon măsurată. Și nu invers, cum pretindem noi astăzi. Cu alte cuvinte, unde e cauza și unde e efectul? Cine pe cine produce? Dioxidul de carbon? Dioxidul de carbon dă creșterea temperaturii, cum zicem noi astăzi, sau invers, cum s-a măsurat în gheața polară. E drept că concentrația de dioxid de carbon nu a atins niciodată valorile măsurate în prezent, dar în același timp poate că și pentru prima oară temperatura crește foarte mult. Rămân puțin în dubiu. Mă încred încă în rezultatul raportului, puțin orb aici, folosind totuși argumentul că dacă nu e dioxidul de carbon, este poate altceva ce am produs noi, Că doar nu din întâmplare avem noi anomalie asta în creșterea temperaturii tocmai acum. Este poate cum zice Andrei, că rezultatele științifice nu sunt mereu concludente, ci de cele mai multe ori indicative. Eu aș aștepta poate 100 de ani să văd ce se întâmplă cu temperatura, dar apoi sare în cap copilul cel mare, îndocrinat deja la școală, că e prea târziu, că acum ar trebui să facem ceva. Nu m-aș mira însă că acum să plătim mai mult la taxe să reducem emisiile de dioxid de carbon ca să ținem planeta rece, iar mai târziu, când va veni epoca glaciară, cu temperaturi mult mai mici, să ne pună urmașul lui Băsescu să plătim din nou, de data asta ca să creștem emisiile de carbon, să încălzim pământul. Rezumând punctul 4, aș zice că este probabil ca dioxidul de carbon emanat de oameni să fie cauza încălzirii globale, cu rezerve însă. Nu aș folosi în niciun caz termenul de foarte probabil utilizat în textul raportului. Dacă vreți, Mărșăluiesc pe marginea străzii, fără să mă înregimentez încă în mulțimea de demonstranți. Nu aș putea încheia altfel decât cu un citat din alt forum, care face referire la inițiativa unui ziar local, copiată probabil din Franța, de a nu se mai consuma curent electric timp de 5 minute, ca gen simbolic, zice forumistul, citez. Am ieșit afară să vedem câte, câte apartamente sunt în besnă. mai bine nu ieșam, era lumină ca în miezul zilei. Închei citatul. Păi bine măi oameni pun să le ceară asta românilor. După ce ei au stat în peznă an de arândul sub Ceaușescu, nu mă mir că n-a reacționat nimeni. Nici eu n-aș fi reacționat. Raportul grupului interguvernamental pentru evoluția climatului, al cărui rezultate le-am discutat astăzi, a fost publicat pe 2 februarie 2007. Am ajuns la sfârșitul emisiunii de astăzi. Data viitoare sper ca Andrei să se poată face bine și să nu se alăture. În plus, cred că emisiunea viitoare, sau cea de peste două săptămâni, va fi plină de tehnologie. Asta pentru că sâmbătă mă duc la Hanovra, la cel mai mare târg de tehnologie electronică din Europa, ce poartă numele de SEBIT. Și anul trecut am fost și m-am întâlnit cu mulți români, urăcați ca și mine. O să adun multe foldere cu ceea ce v-ar interesa și o să las pe Andrei să le critique, ca de obicei.